Večeras je sa nama naš brat profesor Elvedin Huseinbašć, a govorče nam na temu nauka i islam, znači povezanost islama sa naukom. Tema je, znači, kao i svaki put aktualna. <coughs> Bujro. Innelhamda <coughs> lillahi na ahmeduhu, anasteinuhu, anastagfiruhu, anaudu billahi min šurur jenfusina, vamiseji ati amalina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله باء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناكر الله جل جلاله الصلاه والسلام على نبينا الله عليه وسلم Govorit ćemo, ako Bog da očas, o jednoj temi koja se zove el ilmu, odnosno znanje. Tako su predložila ova naša vraća da govorimo očas o tome, a o tome uistinu treba i govoriti. Jer znanje je u principu svjetlo svega. Znanje je u principu put ka svemu. Znanje vodi svakom dobru i čuva čovjeka od svakog zla. I kao što naši učenjaci kažu, kada bi ljudi čuvali znanje, znanje bi čuvalo njih. Kada bi ljudi čuvali znanje, znanje bi čuvalo njih. I to je u tako. Čuvalo bi njihove duše i njihova srca od svakog vida teškoće, zablude, raštrkanosti tame, zablude i sl. I Čuvalo bi njihove dijelove tijela poput jezika, očiju, sluha, ruku, nogu i tako dalje, od svega što bi im se moglo obiti o glavu, kako to kažu u našem narodu, što bi moglo biti štetno za njih i za njihovo tijelo. Koliko ima samo ljudi koji su uništili svoje zdravlje, ne marjeći ili čak i ne znajući prije ovoga svega, i ne znajući da je alkohol zabranjen i slično. Ili znajući, ali ne marići zato to. o tome, ako čovjek posjeduje znanja, ne radi po tome. Onda i kad se pokaje više izdravlje, ne može vratiti. Može vratiti svoj odnos prema Allahu Đerlešanu. Može ga Allah Đerlešanu prihvatiti kao svog groba i prihvatit će ga. Ali izdravlje više neće moći vratiti. I one dane koji su prošli neće moći vratiti. Prema tome nema nikakve sumnje da govoriti o znanju znači govoriti o svakoj sreći i svakom blagoslovu i beričetu u ovom i budućem životu. Na to najbolje ukazuju poslanikove sallallahu arayhi veselama riječi koje je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, također ima Muslim u svom sahihu, u kojem je rekao meni uredi lahu bihi hajran jufaqihu fiddin, kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri. Ne samo poduči ga vjeri, jufaqihu fiddin nosi malo više značenje nego što je samo Podučavanje vjeri. Znači, poduči ga vjeri, da volju i želju da nauči i još da razumije. To je ono što je najvažnije. I što je poslanik s.a.v. po u mnogim hadisima, pa kada je jednom prijelikom isto tako rekao da su najbolji oni koji su bili prije Islama i u Islamu i da fakuhu au fakiju. Najbolji su ako razumiju vjeru i poduče se vjeri dak u tom slučaju. Prema tome to je stalno podcrtavano o strani poslanika sallallahu alajhi wa I nije nimalo slučajno da dvije prve objave dolaze i govore o sredstvima za traženje znanja. Prva objava uopšteno koja je došla bila je ikra bismi rabbikellazi khalq. Uči, ostvari čitaj a čitanje je sredstvo za sticanje znanja nakon toga došao jedan prekid objave kao što je to poznato u poslanikovu s.a.v. koji je trajao ponekima nekima tri godine ponekima manje ili više ali je vjerodostojno i ispravno Allah najbolje zna da je trajao taj prekid mjesecima koliko tačno ne zna možda tri, možda šest, možda, možda sedam mjeseci ne zna se tačno koliko je treba ali ne više od jedne godine i ponovo dolazi objava koja isto tako ukazuje kako neki kažu za podstrijek za traženje znanja o ti pokriveni ustani znači prvo se mora ustati da se nauči kako kaže učenjac potom se mora ustati da se to primijeni Zatim da se pozovu drugi, potom da se strpi na onome što čovje, čemu čovjek poziva. Prema tome, obje objave govore baš o sticanju znanja. Mi ćemo noćas, ako Boga, govoriti samo o dvije tačke. Ukratko u vezi sa znanjem. Prva tačka je koja je naša obaveza nasprav znanja. Znači, znanje je jedno more i nešto što postoji među nama još uvijek Alhamdulillah, a predsudni dan znamo da će znanje biti uzdignuto pa čak i bukvalno kako se navodi u nekim gledajetima da će Kur'an biti uzdignut, neće ga više biti na zemlji, a predki ametski dan bit smrt smrtu Leme, znači raširena će biti smrtu Leme mi danas Alhamdulillah još uvijek imamo ulemu. Kur'an i znanje među nama, pa da vidimo kakav je to vađbi, kakva je obaveza nas sprem tome I drugo što ćemo, o čemu ćemo govoriti večeras je kakvi su naše, kakve su naše obaveze sprem ulemom sprem onima koji nose to znanje jer to je veoma važno i povezano jedno s drugim jer ljudi koji ili društvo koji ne zna znanje obično ne cijeni ni učenjake ni učenjeni ono što oni nose u svojim grudima a to je dodatni problem pa kakva je naša obaveza kažu naši učenjaci Među njima i hafiz hadisa Ibn Ređebal i Allah da mu se smiluje U jednom svom dijelu vrijedna znanja Kaže da se iz Poslanikovi hadisa može zaključiti Da znanje možemo podijeliti u dvije skupine Korisno znanje I nekorisno znanje Nije neko štetno znanje Nego nekorisno znanje Korisno znanje je ono Kaže on Što je čovjek naučio Iz Kur'ana hadisa I govora u potom primijenio na sebi. I to je poslanik s.a.v. spomenuo u dovi, koji je učio nekada prije, prije selama na namazu, nekada poslije selama, nekada prije mraka, nekada prije izlaska sunca, znači u svojim zikrovima, a nekada i uopšteno, Allahumme inni es eluke ilmen nafija. Allahummo ja te molim za korisno znanje. Nije rekao samo znanje, nego korisno znanje. Vidjet ćemo i zašto. I kažu učenjaci da je veoma interesantno, da jedina stvar u Kur'anu, za koju je rečeno poslaniku da je traži još, znači da traži još više od onoga što mu je dato, jeste znanje. Nije rečeno ni zašto u Kur'anu da se traži više nego što je čovjeku dato, osim znanja. Uakor rabbi zidni ilma i reci gospodaru moj povećaj moje znanje. Pograćajmo jedina stvar. Prema tome to korisno znanje je ono što se traži od čovjeka. Drugo znanje koje nije korisno, a nije ni štetno, je ono znanje koje je korisno samo po sebi, ali čovjek koji ga je naučio nije od njega vidio neke koristi. A to je znanje koje je ispravno, znanje iz Kur'ana, Hadisa, Govora, Uleme i tako dalje, ali nije primjenjeno u životu. E to je znanje koje je štetno za čovjeka. Znači štetno za čovjeka i poslanik s.a.v. se utjecao od tog znanja, kako navodi Ibnu Mađu u svom sunenu. A bilježe i drugi muhadisi u svojim zbirkama da je poslanik s.a.v. učio Allahumma inni a'udhu bike min ilmin lajenfa Allahummoj, utječem se tebi od znanja koje mi neće koristiti. I zato kada su došli neki hoće da traže znanje, znanje kod učenjaka prijašnjih, čini mi se da je bio Hasan al Basri, a nisam baš sasvim siguran. I došli su kaže, hoćemo da učimo mesele. Pa im je dao tog dana samo jedno meselu. Samo jedno šarijetsko pitanje da ga nauči. Kad su došli sutra dan, kaže mi hoćemo još. Pa kaže, jeste li vi svarili ono što je bilo juči? Jeste li to naučili? Jeste li vi to primijenili? Kaže, nismo, ali imamo želje za još Pa kaže, zašto da skupljate dokaze, dokaze protiv sebe pred Allahom Đelešanom? Znači, Sažbašite to, pa idemo dalje. Znači, tako su to oni prije gledali. I zato su i ashabi, spominje se da Abdullah ibn Omar, radijallahu anhu, osam u nekim rvetima deset godina učio suru Bekare. Osam u nekim deset učio suru Bekare. Zašto? Zato što bi nauči deset ajeta, potom bi saznaje šta znače oni sve, svata njihova značenja i onda šta treba primijeniti od toga u životu, pa tek onda bi išao dalje. I suru bekare kao najveću suru, da bi na taj način išći to, trebalo mu je osam, odnosno deset godina. Uz veliku njegovu želju za primjenom znanja, što mu je potvrđeno i od poslanika s.a.v. Prema tome imamo znanje koje je korisno, znanje koje je nekorisno to jest korisno samo po sebi ali osoba koja je naučila nije korisno i te dvije stvari Allah Želešanu je spomenuo u Fatihi svaki dan i mi ih učimo učimo svaki dan to što je spomenuto Kad, kada molimo Allah Želešanu da nas sačuva od puta onih koji su zalutali i od puta onih koji su, na koje se sržba izlila oni koji su zalutali to su oni koji su okrenuli se od znanja A oni na koji se srđba izgleda, to su oni koji su naučili, ali nisu ga primijenili. To su ta dva, to su ta dva puta. Prema tome, šta je naša obaveza pred, prema znanju? Kažu naši učenjaci, A'u alu wadžib alal abid marifatur bit. bitavid. Prvi wadžib na sve Allahove robove jeste da spoznaju svoga gospodara. Moraju naučiti troje, a to je kojim je gospodar, šta im je vjera i kojim je poslanih svala Laha. Prvo troje. I to je prvo zašto će biti pitani na, u Kaboru kada pređu na Ahiret. zati moraju naučiti ono bez čega ne mogu obavljati svoje obaveze, kao što je dnevni namaz. Zato kad su upitali imama Ahmeda koje je to znanje, koje je Fars, koje je Vajadžib svakom pojedincu, Kaže, ono bez čega ne može izvršiti naredbu svoga gospodara. Pa recimo, dužni smo svaki dan klanjati, važnost, dužnost nam je naučiti kako klanjati. Ako smo od onih koji imaju imetak, dužnost nam je naučiti kako ga moramo očistiti. Ako nismo od onih koji imamo imetak, onda ne moramo ne znati propise zekata. Ali ako jesmo, onda u tom slučaju moramo poznati propise zekata da bi smo mogli taj imetak očistiti. Kada dođe mjesec Ramazan, moramo naučiti kako postiti. Jer kad, su, kad je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kako to bilježi imam Al-Munziri u svom dijelu od Targiba vidio jednog čovjeka starca, kako klanja u džami. A taj starac je klanjao brzo. Nije se smirivao na ruku, nije se smirivao na seđdi. Pa kad je završio, došlo mu je Abdullah ibn Mesud i kaže koliko dugo ti tako klanjaš na tajna. On spomenuo određeni broj godina jako dugo, kaže, eh, toliko i toliko godina ti nisi klanio. Znači, važnost mu je, dužnost mu je bila da nauči prvo kako se to radi, pa onda tek to da radi, jer kako kažu naši učenjaci, pogotovo učenjaci Hanefijskog mezeva koji posebno pažnju posvećuju tom dijelu, to, toj venštini, Oni kažu, ima mnogo ljudi koji starost dočekaju, a namazi ne bude prihvaćen nijedan. Znači, zato što nisu naučili šta i kako. Zato imam Buhari u svom sahivu, navaju u, u, u poglavlju o znanju jedno, jedno jedan naslov u kojem stoji Bab al -ilmu qabla al wal -amal. Znanje je prije bilo kakvog rada i bilo kakvog govora. Znači, prvo se mora naučiti, pa tek onda govoriti. I raditi. To nam je dužnost sprem znanja. Znači, šta moramo naučiti? Moramo spoznati ko nam gospodar. Zatim šta nam je to vjera? Potom ko nam je poslanik sa Lovahova. To je temelj svega. I to su prva pitanja koja ćemo biti pitanje kad, kad budemo spušteni u kabor. I kaže Ulemako nauči to na ovome svijetu, potom radi, primjeni to u životu. On će moći odgovoriti. ostaline. Zati moramo, kako nam dolazi koji ibadet i koja obaveza, hoćemo se ženiti, na primjer. U tom slučaju moramo naučiti kako da se oženimo ispravno, da ne bismo pogrešili, jer to je bitna stvar, jednom u životu se radi. Hoćemo, dolazi na mjesec Ramazana, rekli smo, hoćemo u trgovinu se uputiti. Omer, radi Allahovano, nije dao stupiti u pijacu ili na pijacu onome ko nije poznalo propise trgovine. I govorio je čovjek, Možda jede svaki dan kamatu zato što ne poznaje propise trgovine. Znači, mora se naučiti prvo, pa te god da stupiti u određeni poslu. A onda u toku posla, ako nešto naiđe što čovjeku nije jasno i što ne zna, onda Al-Lashanu kaže Fes -ah -dikri -in -al Pitajte učene ako nešto ne znate. Znači, osnova se nauči i onda ako naiđe neki problem, tu su učeni da budu pitani. To je ono što nam je obaveza sprem znanja. I znak da Allah dželešano želi dobro jeste da ga uputi na zanjevallahi. Poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din." Kom Allah želi dobro? Da, da analiziramo ovaj hadis. "Men yuridillahu bihi khairan." Kome Allah želi dobro? Kažu učenjaci, ovakav kontekst označava opštost. Što znači bilo kome kome Allah želi dobro. Bilo to muškarac, bila to žena, Bio to dijete, bio to stari čovjek, bio to najveći grešnik što može biti na ovom svijetu. Ako mu Allah želi dobro da završi na hayru i ufkihu fi ddin. Sad drugo da se vratimo ovdje kaže men yuridi bihi khayran. Kome Allah želi dobro. Kontekst hadisa ukazuje također na opštost. Što znači Ako ima bilo kakvo dunjalučko dobro, ono je sa znanjem. I svako ahiretsko dobro dolazi sa znanjem. Znači, takav je kontekst da ukazuje na dunjalučko dobro i na ahiretsko dobro. Kažu učenjaci, kad se spomene samo dobro, ono podrazumijeva uklanjanje zla. Pa će Allah Želišanu sačuvati tog groba i od svakog zla, dunjalučkog i ahiretskog da mu da razumije vjeru. Prema tome trebamo to shvatiti, potruditi se. Ima sad dostupno je to i interesantno je da ljudi što se više udaljavaju od, od vjere i slično Allah da im sve više mogućnosti da mogu učiti, saznati, slušati. I to ima svojih plodova, arhamdor znači ljudi čitaju, samo treba nastaviti, treba to selektovati, treba to finom Treba to fino ovaj napraviti, sortirati na ime i napraviti određeni raspored. To je prvo što ćemo, o čemu smo govorili ili namiravali govor. Drugo, kakva je naša obaveza s pramulemom? Naše obaveze prema ulemi potječu iz obaveza prema znanju. I poslanik s.a.v. je rekao, učenjaci su nasljednici vjerovjesnika šta znači nasljednici vjerovjesnika znači uzeli su od njih znanje to prvo znači drugo poštivali smo vjerovjesnike zbog toga što su vjerovjesnici što nas vode Allah u Đelešanu, moramo i dužni smo poštivati i ulemu koja ponovo vodi tim, tom znanju I vodi nas ka Allahu dželešanu. Znači pošti, poštivanje uleme. I riječima, i dijelima, i slično. Drugo, moramo ih braniti i štijetiti kada neko o njima ružno govori. Ako čujemo čovjeka da, da ružno piše u ulemi. Ili da ružno govori u ulemi, to je loščavik. Zato imam tahavik. U svojoj akidi, u dijelima o vjerovanju napisao i rekao, ispominjemo učene i samo po dobru. Znači, ako ispominjemo, spominjemo ono što je dobro, ako je bilo nešto loše, to se to se prešuti. Jer nije pravedno i nije lijepo da čovjeka koji je uradio toliko dobra i pogriješio možda u nekoliko stvari, da se ističe tih nekoliko stvari a zapostavi svono dobro. Prema tome, prema ulemi, treba se fino i lijepo ponašati i braniti ih ako ih neko, ako ih neko napada ili neko od njima ružno govori i sl. A kamo li da mi to radimo? Sljedeće, rekli smo da imam tahavi, kaže da treba samo o njima lijepo govoriti. Znači ono što je lijepo i dobro spomenuti, a ono što je bilo loše, a znamo da je bilo loše, U tom slučaju treba prišutiti, a ako ne znamo da je bilo loše, onda u svakom slučaju nećemo to ni govoriti. Prema tome, to je ono što smo dužni prema njima. Isto tako ja bih samo još ovdje naveo da neka mišljenja koja se nama čini neka čudna, ulema nekad donosila određene, određene zaključke mišljenja i slično i nama se sad ta mišljenja čine čudna, Mi smo dužni sprem tih mišljenja da ispoštovanjem saslušamo, potom ako nismo ubjeđeni u to mišljenje da sa edebom ispoštivanjem prešutimo, a uradimo ono što mislimo da je ispravno ako smo u stanju da razlučujemo ono što učenjaci e, govore. Prema tome to je veoma, veoma bitno. Allah Đelešanu najbolje zna. Znači ja im sad stao ovim ovdje, ako vi imate nekih pitanja i slično, i ova vraća ako ima nekakav program, bujro. Znači prije pitanja vaših, mi imamo pitanja za vas. Evo prvo pitanje, profesor je spomenuo više puta imama Tahavija. On je bio pripadnik jednog na seba dova četre, znači amdelijski, šafijski, malikijski ili hanetijski bio je pripadnik kojeg me sebe od ova četiri. Evo za sestre pitanje. Mogu na papir, mogu kako hoće, ni problem. Nek' nabroje što više, ima sedam šartova, da, i nahned, prošli gusmo prošlih smo to pitanje. A za braću isto tako ruknove, isto tako prošli smo pun spominjali. Znači, za braću, Prvo pitanje, ruknovila la ilaha illallah ima samo dva. Za sestre ima sedam šartova, la ilaha illallah mogu napisat, eto, skoncentrisat se, ako hoće. Ove tjedan bio odgovorio, mislim na prvo pitanje. Vest, vest, poloviću. Nema veđa. Znači, ruknovi la ilaha za sestre, šartovi la ilaha To je prvo pitanje. Molim? Ruka, ruka. Taha'vi, imam Taha'vi. Bujru. Evo, znači, imam Taha'vi je bio učenjak Hanefijskog meskola. Da se Allah'a grah. Znal niko ruknove, la ilahinu Allah. Prošli put smo rekli, objasnili lijet. Ko je bio, znači? Ti prošli put znao jedin. Znao. Zna ko ruk nema Elah Ne kaže ko zna. Možda se stidi. Evo raz. <laughs> potvrda negacije potvrda. Objasni malo. Pa eh, negacija nema Elah. Elah i nima Boga osim, a potvrda osim Elah. To je dodatak bio na pitanje. Bueno. Evo sljedeće pitanje. Koja je prva sura u 29. a koja u 30. džuzu Ne možeš ti. Zna li ko? Slobodno na Facebooku. Ajde, evo, boyroma. Pa sura Prva sura 30-om, prva 29-om. Ima jedna žena, odgovor čini bi se Sam malo tiše. Molim? Da, pa je mok. Evo. Evo sljedeće pitanje. do ovo vidimo, sestra zboru. Uh, koja je bila najpoznatija, je bila je jako učena žena od uaha pa sa Nikas sallallahu Neko wasallam. Na ko je rekao cestar? Evo ko je rekao bujruk tamo. Najstrpljivija, bravo. Ovo je pitanje, je. Tu je. odgovorio cestara od na, na ovo pitanje. Šartovi, laj, laj. Evo, še jedno pitanje. <coughs> Može, izabrat ću i za sve. Kojih je pet naj odabranih posanika? Bojno. salam Braje, musak, pisari. Dobro. Dobro. Da. Govor. Ne, ne, ne, ne. Tišina. Nekelan odgovora. Nemojte uglas. God. Evo, čovjek je rekao. Da? Evo, evo dođo, vajno. Dođi, dođi. Hoćeš Kur'an čitao knjigu? Hajdi kuda. Jeliko se Sara odgovorio na pitanje. Šarto je dao Nije dobro. Evo imamo, znači sad možete postaviti pitanje u SDM. Burum, koji ima pitanje? Može i mimo teme, nije problem. Ako neko ima pitanje, nešto mu nije jasno. Toki je brat tu da ga iskoristi. Evo, ako niko nema pitanje, ako niko nema pitanje, postavljeno jedno od cestara, kaže šta je sa znanjem koje se stekne na fakultetu e, neki smatraju da je haram studirati pravo ili ekonomiju na primjer. Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalamu salullah. Kad se govori o vrijednosti znanja znači ovo što su mi večeras govorili, naravno govori se o vjerskim naukama koje su vezane za Allah, želješanom vjeru i poslanika, kako smo rekli. A što se tiče ovog znanja, ono je samo po sebi vrijedno i ukoliko je korisno ljudima korisno je i čovjek ako bude imao odgovarajući nijet dobiće će nagrade za njega. Što se tiče ekonomije ne vidim zašto bi bila ona ona zabranjena ekonomija je potrebna svakom i muslimanima i svoju ekonomiju a što se tiče prava znači ako muslimani žive u takvoj državi gdje, gdje postoji određeno pravo onda trebaju naravno i to izučavati da bi olakšali život sebi i drugima. Allah najbolje zna. Tako da to što se priča, nije sve što se priča tačno, normalno. I zato opet napominjujemo, kad se traži odgovor na neko pitanje i kad se uči o vjeri, obavezno treba poslušati Allaha Đelešanova kad kaže Feselu ehle dikar. Pitajte učene, ako nešto ne znate. Znači samo tako, ovo ostalo što pričaju drugi to nije mirodavno uopšte nema li još pita po menstu ovoga Sama. čovjeka kada uvalio namaz brzo da li ima ogrančenje ovaj, da li ima, da li recimo Saram ovaj, obrovo dugo namaz recimo, da ima ogrančenje eh. tu u požini namaz ovaj, što, što se tiče što se tiče pojedinca nema ogrančenje znači kada čovjek klanja sam poslednje se kaže faljuta u ili maša neka odudi koliko hoće ali što se tiče džemata imam ima ograničenje ne smije otežati ljudima i to sve jasno vidi iz hadisa koji je prenesen u muslimovom sahihu u kojem je jedan od njegovih ashaba bio imam u, jednom, u jednoj džami tada u to vrijeme i on je klanio s poslanikom noćne namaze da čuje Kur'an, jer Kur'an se objavljivo svaki dan. I ashabi su na namazima čuli šta je novo objavljeno. I onda je on imao želju da klanja s poslanikom Akšam i Jaciju. Akšam nije mogao zbog daljine, ali je Jaciju klanjio s poslanikom, salallahu a. I onda je klanjio s poslanikom, pa bi onda uzjehao konja ili nešto i vratio se nazad, pa bi tek onda klanio Jaciju i još bi kučio suru Bekara i slično. Pa se jedan od prisutnih ovako mahnu rukom i kaže ja više niti zato uniklanja. I čovjek se izdvoji klanja sam i ode i kući. Kad se ono krenuo ljudi mu kažu taj i taj je radio tako i tako. Kaže on je munafik pustite ga. To je čovjek čuo, kaže tako mi je Allaha, ja ću to ispričat Allahovu poslaniku, ja nisam munafik. I kad je otišao ispričao poslaniko selem šta se radi poslanik ga pozove a to je bio Moazi bin Džaba pa kaže mu zar ti ljude odraćaš od vjere o Moazi kada klanjate ljudima neka jedan od vas uči kraće sure i navoje primjere valerina, jakše navoje nekoliko primjera iz su, a kad ste sami klanjate koliko hoćete To je znači ograničenje što se tiče i mama, a što se tiče čovjeka kad je sam nema ograničenja. Allah najbolje zna. Nema drugih pitanja. Ako nema